Sărutul Cum sus în pisc ne înlănțuie sărutul, ori în prăpăstii oarbe ne scufundă, nu știm de strânge în cupa lui rotundă sfârșitul unui cer sau începutul. Adânci milenii poate ne inundă, poate în genunii ni se dizolvă lutul, se naște un ev, se întunecă trecutul sau timpul vast se rupe de secundă. Ce scări de argint ne duc spre alte zone, În pulbere de sori să ne transforme. Tu capeți chipul limpezi Madone, Eu trup de zeu al bolților enorme. În noi tresar păduri de anemone, Și întâia oară lumea prinde forme. Călimănești, a noua 1969